Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. I još mi je hadis uzeta da sami završimo danas, a ili dva hadisa svejedno. A, a to je a, hadis po poglavlje Mesha ala khufain i tu imamo otprilike ja mislim dva hadisa u tom poglavlju. Jest, dva hadisa od izdvojio. Koji govori znači o potiranju ili uzimanju mesha po po mestvama hadis znači poznati hadis mutafekun alihi an mugire ibn shuba radiyallahu anhu قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في prenosi se od mugire ibn shube ta radijalallahu da kaže bio sam sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem na putovanju fe heitu li enzi khufei kaže ihtio sam ihtio sam kaže da da skinim njegove mestve. Govori o kontekstu toga da je preskočio ovdje dio priči, a to je da je poslanik sada abdestio i kada je došao do toga da operi noge, kaže, ja sam se sagio sagio da da mu pomognim da skini da skini uh, mestve. Pa mu je rekao poslanik s.a.v. Fakale da' huma al fe inni edhaltuhuma tahiretein Femesehalihima. Kaže, ostavi ih, znači ne skidaj mi mestve, Kaže haltu, Ja sam stavio svoje noge, stavio sam svoje noge, znači obukuo sam, stavio sam svoje noge u njih, u mestve, odnosno obukuo sam mestve, Tahireten, a bio sam čist. Tahireten, znači čiste noge, misli pod abdestom sam ih obuku. Ovo je vrlo bitno, zato što izlači iz ovoga, je vrlo bitan propis, će znači da ne treba oblačiti ni mestve, ni čarape, pri nego što upotpuniš abdest. Ako obučeš pardon čarape jednu čarapu na jednu nogu kojoj su toko abdesta oprao a drugu još nisi oprao posle toga ne možeš potirat po čarapama i na ispravno ti je i na računa se to meskom zato što si onda obuko čarape primio što si imao abdest moraš oprat znači obe noge pa tek onda obući čarape jeste a tu se za zaključaj za ovo kaže stavio sam ne pe to slučaj rekao sam, stavio sam kaže znači obukao sam mestve A bio sam znači, znači obe sam, na obe noge sam obukao mestve, a bio sam tar, znači, a bio sam pod avdesom. Znači već prije toga bio avdesom onda obukao mesve. Iz toga zaključuje znači da ne možeš obući jedno a pri ado nisu potpuni avdes. Fermesa alehima i kaže onda je učinio, učinio mesu po njima odnosno pot izvršuje potiranje. Ovaj hadis znači govori između ostalog da je Mugiraj Bišube bio od ashaba koji je, koji je, inače bio uz Allahovu posladnika, sallalahu, a ne srednjem, da je putovao sa njim i da ga je naravno često bio nastoj da ga, da ga usluži, da bude sa njim. Znači, mi vam Mugiraj Bišube spominje i u drugim situacijama, prilikom abdesa posladnika, sada uvode prilikom mesha. Uglavnom, ovaj hadis govore o jednoj krupnoj temi, zbog, zbog čega se ova tema spominje i u, u akideskim knjigama. A to je da je mes uzimanje meshapo, po mestvama ili po čarapama da je to od obilježja Islama kao što kaže uh, Ibn Dakikul A'id potiranje po mestvama ne samo da je dozvoljeno da propisano, nego je to kaže šijaru ehli sunne, obilježje ehlu sunneta nasuprot kome? inkaru, šijaru ehli bida nasuprot kaže obilježju novotara Šema koji, koji se izdvojili u uh, povom po pitanju od umeta kao i mnogim drugim e, i ka i negiraju propisanost potiranja po mestama ili po čarapama. Negiraju. Še, on ga ne obuč. Oko, pa svašta. Ja vidio kako je ispalio obučku i on živa na što se tiče znači, šija po ovom pitanju znači oni se, to mnogi učenjaci navode, oni su kaži su sa svojim stavom oprični i džmao učenjaka jer i učenjaka ih li sunete na stavu da je da je meso po čarapama po obući, po mestvama i sve jedno da je propisan, da je dozvoljen da je vrsta olakšice s tim da znači oni se držaju ovde šije se azoe drži uh, rivajeta u kuranskom majetu u kuranskom majetu u kojima je došla propisano prop znači u kuranskom ajetu se spomenu znači uh, u kojem se spomeni inače ruknovi ruknovi abdest znači po Hanafi je al tako znate Hanafi je da je da su şartovi ruknovi abdesta dočan posle svika uh, da ono što došlo u kuranskom majetu Znači on se toga drži, a ne drži se u stvari onaj da ono što je došlo potređeno u hadismu. Skaču na one četiri stvari koje je spominjate u kuranskom najetu. Koje je, je četiri stvari? Znači pranje lica, ruku do laktova, meso po glavi i nogu. Eh, jedan rivaj, inače u, u, u, u rečini rivajeta ovaj, u kuranu je došlo uom sehu biru usikom, je tako? Potavite po svojim glavama, biru rusikom va er džulekom ili kabe, gdje je došlo, fetr, mensuben, fet va er džulekom. A prije toga, i također je došlo, znači perite svoja lica, sve došlo sa e, sa fetom. I na, a između toga u, u došlo mesk, što znači, ovaj ajde tinači dokazuje sanjim da, da, da abdes mora biti poredao slijedu jer moglo se staviti, trebalo se staviti mes na kraju da bude, a da se onda ovo pranje, nogu stavi uz ova pretunula pranje lica i ruku, pa bi sve bilo sa fetom. Da nije bitan redosljed, ne bi se obacilo potiranje po glavi i razdvojilo ovo dvoje, što je ob, a svetroje su mensub. Uglavnom, oni dokazu došlo jednom rivajetu umjesto er džulekom, er džulikom. Kao došlo eh, eh, vem se hubiru usikom, v er džulikum hoće da kažu, Arđulikon kaže, to ukazuje da se čini mes i po i po po, po, po nogama. Znači to nije ovaj matuf, ono. Ovaj matuf, ono, koji prenosi pa gledam. Ovdje, matuf. Ovdje matuf, po ono po, po njima. I on se onda uzeli izao i kaže, a je, ukazuje na to, ako je potiranje, potiranje po glavi, mes po glavi, potiranje, nije pranje glavi, također, kaže, poti, ta, takođe, potiranje po nogama je došlo jednom rivajtu. E, I kaže je kaže, ovaj ajt je, kaže, derogirao ovo što je došlo svim hadismom. Hadis, hadis je ovaj, o pranju nogu su sumu te vatre, ali jasno ko da. E, kaže, onda je ovaj ajt, kaže, derogiraju to. tim, da, da nije riječ o derogiranju, znači, dovoljno je to da imamo, e, da imamo hadis, kao što kaže Abdullah ibn Abbas, past. Abdullah ibn, pardon, Abdullah ibn Mesud. Abdullah i Mesud kaže sviđam se hadis kaže od Džerira ibn Abdullaha. A on prenosi hadis od Džerira uh, uh, uh, ibn Abdullaha, rad je Prenosi hadis mes ala hufein, kaže Abdullah ibn, Asud, uh, Abdullah ibn Mesud, kaže sviđam se taj hadis koji prenosi o potiranju preko mestvi, kaže lijene islamehu kane bade odno zuli su uleter majde. Kaže, njegov istan, on je primio islam nakon što je objavljen sura Majde. A u suru Majde je došao ovaj koranski ajde. A on navodi hadis o mesu po, uh, po, po mestvama. I kaže, sa tim hadisom u stvar se kaže da nije ovaj ajet derogirao. Znači, nije ovaj ajt derogirao derogirao, znači, propis pranja nogu. Je što, onaj, što će doći, uh, što će doći mes po mestvama, ako svakako, ako svakako po njima, svakako mes učini. Znači, ispadne ovaj, zato oni negiraju, što negiraju onaj potiranje po, po, po čarapajem po mestvama? Zato što oni svakako ne peru noge. Koji njih se ne peru noge svakako. Znači samo potirač, makrom rukom udeš i o, o, o, o, o, o, potaru o, ponaz. Znači oni nikad, nikad ne operu noge i oni nikad stvarno imaju ispravan abdest. Tako da njima namaz, batel, svakako. <tavno> <tavno> <tavno> Hadis ukazuje na sljedeće, da završemo svojim hadisom. Znači da je propisano činiti mes mesk po mestvama. A, a, da vam ovdje da ubacim na znači, što se tiče hadisa u kojim je došlo da se čini mesk po čarapama. Taj hadis je slab u svim svojim rivajetima. Ispravno da je slab. A, a otkud onda nama da mi potirimo? Na osnovu toga što su ashabi, došlo od nekoliko ashaba, da su oni protumačili ovaj hadis, činjenja meskha po mestvama, da je to isto koji činjen je po čarapama. On su rekli da može čin činiti po čarapama, činili mesto po čarapama, što znači da je razumijevanje činjenja po mestvama ne znači samo mora biti mestve. Kao što su neki od Hanefi i ja uzeli uh, uslove priče za sebe. Uglavnom, znači, uh, znači na osnovu jezičkog razumijevanja, znači svejedno bile mestve ili čizme ili čarape dozvoljene uzeti, uh, učiniti mest, odnosno potiranje. Nač, nije nije došlo is, isključivo da mora biti mestve da sam poima može uzeti meso. Nego, nego je samo ono navedeno u hadisu da će su oni nositi mesve. Tatka su. A, a znači sam hadis kome došo da da je poslanik sallallahu mesa hala djabrabein da je radio mes preko preko čarapa, taj hadis je slab. I, e, i on ne mora biti vjerovostan da bi bilo propisano uzmanje mjese po čarapama jer se prenijelo slaba da su oni razumjeli iz ovog hadisa da je u stvari propisano uzimati mjese po čarapama i po obući drugoj, mimo mestvi. <clears throat> a mjese same jesu svakako obuća tome znači e, znači e, nije to nije o, ova stvar skračena samo na to što je došlo u tekstu hadisa kažem, mjese mora biti, biti e, hufejn ili mjese Uh, hadis ukazuje ono što malo prije spomenula, a to je da da bi se učinio mes po, po po čarapama ili po mestvama, da mora, znači prije toga osoba potpuno uzeti abdes, znači da da ima abdes prije nego što buče mestve ili čarape, to smo već govorili. Hadis kaže govazio na to da da je mustehab, kaže hidmetu lo le maufa da je mustehab, da se čini, uh, da se pomažu uh, učeni ljudi koji su odehle fadla. Uh, U nekim rivajetima je da je ovo se desilo, kažu, u bici na tebuku, kad su glanje, al sabah namaz. Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam.